Alverdaag, die wees wat die deur van genade oopmaak. Vat verwees na die opening van die deur. Dus, alverdaag is daar die wees wat die deur van voedsel en genade vir sy dienaars oopmaak. Hy los al ingewikkelde kwesties op en maak paie vir hulle oop. Hy maak hulle harte en hulle innerlijke oop, so dat hulle die waarheid kan herkenen. Alfataag is daar die wees wat nie die deuren van genade toemaak as gevolg van sonde nie. En hy nie op om gynste aan die mense te skyn, dier dat hulle Allah ta'ala vergeet nie. Alfataag is daar die wees wat die harte van die geloviges oopmaak met sy erkenning en hy maak die deuren van sy vergifnis vir die sondas oop. Hy los al hulle probleme op al fattaah maakte hart oop om die waarheid te aanvaar hy laat kennis op die tong vloei